Kapittel 4 Å hvor det skinnende gullet blir matt, det fine gullet. Å hvor de hellige steiner blir strødd ut ved alle gaters begynnelse. Sions dyrebare sønner, de som ble vejd mot luttret gull. Akk, de har blitt regnet som store leirkrokker, et verk av en pottemakers hender. Selv sjakkaler har holdt djuret «De har gitt sine unger die. Mitt folks datter blir grusom. Hun ligner strutser i ødemarken. barnets tunge hänger fast ved ganen på grunn av tørst. Ja, barn har bedt om brød. Det er ingen som deler det ut til dem. De som spiste lekkere retter, de har blitt slått med forferdelse i gatene. De som ble oppfostret i skalagen, de har ett omfavne askehauer.» og straffen for mitt folks datters misgjerning blir større enn straffen for Sodomas synd, byen som ble omstyrtet på ett øyeblikk, og som ingen hender ventet seg hjelpsomt til. Hennes nasireere var renere enn snø. De var hvitere enn melk. Ja, de var rødere enn koraller. Deres glans var som safiren. Mørkere enn svart er deres utseende blitt. De er ikke blitt gjenkjent på gatene, deres hud har tørket in på deres knokler. Den er blitt like tørr som et tre. De som ble drept med sverde har vist seg å være bedre stilt enn de som ble drept ved hungersnød, for disse tæres bort, gjennomboret av mangel på grøde fra den åpne mark. Med egne hender har medfølende kvinner kokt sine egne barn. De er blitt som trøstens brød for noen under mitt folks datters sammenbrudd. Jehova har uttømt sin voldsomme harme. Han har utøst sin brennende vrede, og han tenner i sion en ill som fortærer hennes grunnvoller. Ingen av jordens konger og ingen av det fruktbare lands innbyggere hade trodd at motstanderen og fienden skulle komme in i Jerusalems porter. På grund av hennes profeters synder, hennes presters misgjerninger, fantes i hennes midter slike som utøste rettferdiges blod. De har flakket omkring som blinde i gatene. De har blitt tilsølt med blod, slik at ingen kan røre ved deres klær. Av veien! Uren! har en rop til dem. Av veien! Av veien! Ikke rør! For de har blitt hjemløse, og de har flakket omkring. Folk har sagt blant nasjonene, «De kommer ikke mer til å bo her som utlendinger. Jehovas ansikt har spredt dem. Han kommer ikke mer til å se på dem.» Folk kommer ikke engang til å ta hensyn til prestene. De kommer ikke engang til å ta hensyn til de gamle menn. Mens vi endå er til, vandsmekter våre øyne forjeves av å speide etter hjelp til oss. Under vår speiding har vi speidet etter en nasjon som ikke kan bringe frelse. De har jaget våre skritt, slik at ingen går på våre torg. Vår ende er kommet nær, våre dager er utløpt for vår ende er kommet. Raskere enn himmelenes ørner har våre forfølgere vist seg å være. På fjellene har de heftig forfullt oss. I ødemarken har de ligget på lur etter oss. Selv våre nesebordspust, Jehova Salvede, er blitt fanget til deres store grav. Ham om hvem vi sa. I hans skygge skal vi leve blant nasjonene. Juble og fry dig Edoms datter, du som bor i landet Us. «Også til dig skal begere komme, du skal bli drukken og vise dig naken.» «Din misgjerning, sier ons datter, har fått sin ende. Han skal ikke mer føre dig i landflyktighet.» «Han har vendt sin oppmerksomhet mot din misgjerning, edoms datter. Han har avdekket dine synder.»